Това беше първата лекция. Минавам на първата идея за размишление. Пословиците на Армоахали. Значи, както ви казах преди, Армоахали това е първата подраса на Атлантида. Преди толтеките, след време ще говорим за тях, те имат голямо ядро от мъдреци и са една от най-великите подраси. Най-добрият приятел на човека е изпитанието. Който не се познава, той се погубва. В голямото изпитание няма лъжа. Там всичко е лице в лице. Тъмнината идва за да сломи злото в човека и да остане само духът му. Значи, ето вижте целта на тъмнината. Тя идва да сломи злото в човека и да остане само духът му. Реката извира от планината. Планината извира от духът. Когато човек разбере тъмнината, тя го възвишава. Когато не я разбере, тя го унижава. Страданието е силно, любовта е остра. Рмоахали казват, мъдрият олавя намекът на вятъра. Тоест, .е. намекът на духа. Мъдрият не вижда с очите си, а с дълбочината си. И казват, не побеждавай, а преодолявай. Не побеждавай, а преодолявай. Глупавият побеждава, а мъдрият дочаква истината. Глупавият побеждава, а мъдрият дочаква истината. Мъдрият говори безмълвно. Тъмнината дарява човекът с мъдри очи. Наистина, светлината не може да даде такива очи на човека. Всяко страдание е наставление. Най-добрата птица лети уверено в мъглата. Най-добрата птица лети уверено в маглата. Мъдрият има глас на древен океан. Глупавият се проваля от радостта си. Мъдрият се извисява от скръпта си. Разговорът е проход към дълбокото. Шепотът е по-дълъг от вечността. По-точно от Вселената. Шепотът е по-дълъг от Вселената.